Cuplu. Am fost pe Helespontice Ținuturi, eu poate Dafnis, tu Suava Cloe, sau Hero tu, eu Leandru, și în voie de ale mării dorice săruturi. Dar ce ne pasă țărmul încotroie, când nu avem sfârșituri și începuturi, ca timpul curgem dincolo de luturi, de frunza de cucută și aloe. Tu veșnic harfă, pururea eu strună, eu treaptă, tu covor ce o tu floare neculeasă de furtună, iar eu tulpina ta precum o rază, tu ramura, eu pasărea din lună, tu clar izvor, eu gura ce-n